Sí, si sí, ens anem assentant, sisplau. Passaríem al torn de precs i preguntes. Recordar que ja està en vigor la modificació del reglament orgànic municipal pel qual cada grup municipal disposava d'una possibilitat d'efectuar cinc preguntes amb un torn d'explicació de, o d'un torn de, de preguntes de tres minuts. Uh, per tant, entenc que també correspon... A canviar aquell sistema de fer rondes per cada grup i en tot cas contestaríem o sigui es formularia pregunta i contestaríem no fem ronda senyor sí, gràcies És, eh, dins el mapa de les bones pràctiques de la comunicació local a Catalunya, evidentment Figueres no surt gaire ben parada surt també indicatius negatius eh, què s'hi pot fer? Bones pràctiques de la comunicació local Figueres no surt gaire ben parada bé, doncs demanarien a Gabinet de Comunicació a veure a veure què s'hi pot fer en aquest sentit i ja li fem arribar la resposta Xavi, sí. Jo volia tornar a preguntar sobre, sobre les, llàstima que no hi ha el senyor Pere Giró que és, suposo qui, qui seria l'encarregat de, de contestar-ho però jo volia pre preguntar com estava el tema de, de la Gossera Municipal de la Protectora eh, fa, uns, fa uns plens es comentava el senyor Giró que es, que es feien inspeccions i visites periòdiques per mirar a veure quin era, era l'estat si s'estava complint tot i bueno, la pregunta és aquesta si es continuen fent aquestes inspeccions i si es creu que, que alguns dels aspectes de la, de la productora d'animals han estat millorant i els animals estan, a més bona, en, estan en un hàbitat millor i en més bones condicions o, o si no se sap res Bé, doncs davant de la pregunta i que el regidor competent no hi és podríem aprofitar aquest mes per, per preparar resposta i que no el pròxim ple tingui tinguin informació acurada sobre què s'ha fet a la gossera municipal en aquests últims temps, s'han fet reformes en relació a la ubicació dels gats, però bueno, podríem tenir un informe més, més complet. Senyor Fons, plau? Gràcies. A veure, aquests últims dies hem sabut per la premsa de la... De, la, de fet no és veritat també se'ns havia avisat des d'alcaldia de, de, de la separació del cas Manga en diferents, en diferents peces processals eh, el, el que hem descobert també és doncs, que el, el senyor tinent d'alcalde que fins ara estava imputat policialment ara doncs sabem que està imputat judicialment eh, és cert que de moment el, el, hi ha secret de sumari per tant no podem saber exactament què és el, què és el, què és el que el jutge diu o la jutgessa diu però sí que entenem que eh, si degut a la investigació policial se'l va apartar de les seves responsabilitats, eh, no entenem que ara no ho sigui en ser imputat eh, per, judicialment. I, I entenem, a més, que, el, que la diferència aquesta entre la policial i la imputació judicial eh, es va fer servir com un argument bastant fort pel fet de, de ser apartat només i no, i no instar la seva, la seva dimissió. I, i, i ens preguntem com caça això amb, amb un codi ètic que volen, que volen impulsar des de, de l'alcaldia i pel, per la lluita que crec que hauríem de tenir tots per intentar doncs, que la, la desafecció política que tenen els, els ciutadans respecte a les, a les nostres institucions disminuïs en lloc d'anar augmentant. Sí, bé, en relació a aquesta, aquesta imputació del senyor Benel Toro en aquesta peça separada en concret... Tal i com hem pogut veure els mitjans de, de comunicació, la, la jutgessa del jutjat d'instrucció de l'UGO, que va ordenar aquesta investigació, en els últims dies ha fet peces separades de tot el que era l'operació manga, que s'extén a, a diversos punts del, del territori de l'estat espanyol, i una peça separada en concret és la que abarca el que era la investigació que va tenir lloc a, a les actuacions de l'empresa GRS Art Local, a la província de Girona, concretament en relació al Consell Comarcal de la Selva, un contracte específic que tenia amb l'Ajuntament de Figueres i una investigació també que va abarcar les dependències de l'organisme de, de recaptació Xaloc. Aquesta peça separada ha comportat la imputació d'una sèrie de, de, de, de persones que estaven imputades policialment, que bàsicament són les que van ser cridades a declarar en el moment que va tenir lloc aquesta investigació. En els primers moments d'aquesta operació, és cert que des d'aquesta alcaldia es va separar o es va abocar les competències que tenia delegades, més aviat el primer tenent d'alcalde, el Toro, per aclariment de la situació. Va ser una mesura preventiva, que seguim mantenint encertada en aquell moment per evitar tota, tota confusió, tot, tota especulació de l'opinió pública en relació, en relació a aquests fets i per tant van ser els primers a abocar competències en tant no s'aclaressin els fets. Van transcorre els mesos, no va sortir cap altra informació que agravés la situació inicial del, del senyor Toro, ni en quant a la seva presunta implicació en aquest cas, ni per quines actuacions específicament se, se, se li imputava policialment en primer lloc i ara judicialment, i per tant va creure que en aquest cas ja prevalia el dret a la presumpció d'innocència per sobre el que era el, el dret a la, a la transferència, que és el que ens va fer en el primer moment recuperar aquestes competències per part d'alcaldia. Ara hi ha hagut una, una imputació judicial, però la informació és exactament la mateixa que el mes de juny. Seguim sense saber per què se l'imputa i quines són les actuacions que han de fer entendre que prevalgui un dret a ser un, un, una obligació de ser separat del, del seu càrrec per sobre d'aquesta presumpció d'innocència que és la, la, que de, la que ha de prevaldre per tant el posicionament d'aquest grup municipal i meu particularment com a alcaldessa és que al no haver-hi més informació a més d'una imputació judicial entenc que hi ha d'haver un, una acumulació d'informació i hi ha d'haver més informació al, al, al respecte perquè es pugui separar una persona del seu càrrec de regidor o del càrrec d'alcalde o del càrrec electe sigui quin sigui el de la persona imputada en aquest cas nosaltres seguirem mantenint la mateixa posició que hem mantingut fins ara amb la plenitud de càrrecs del primer tenent d'alcalde en tant no sapiguem cap altra informació que ens fes canviar d'opinió i en aquest cas només estem a la mateixa informació que teníem el mes de juny per tant estic a la confiança de el que m'ha explicat el senyor toro no tinguem una altra informació en aquí és el que fa que no eh, aboquem les competències ni siguin delegades a, altra, a un altre regidor d'aquest grup municipal i així ho mantindrem en tant no, no tinguem més, més informació si sí. Bé, jo en el, en el mateix sentit doncs, en el mateix tema que comentava el senyor Font jo sí que volia fer un preg a un prec a l'equip de govern doncs, que era que ens hauria agradat poder tenir informació de, de primera mà doncs, des de part de l'equip de govern encara que aquesta informació fos que no hi ha informació perquè el que ha acabat passant a nivell de carrer doncs és que com que han sortit a mitjans de comunicació informacions on s'han reproduït reaccions o sospites o comentaris que jo penso que són segurament doncs, o precipitats o fora de llocs o desagradables. Com que això és un tema que afecta tota la institució, això no és un tema personal del senyor Toro, sinó que és en tant que institució, penso que la institució s'hauria d'haver pronunciat de la mateixa manera que vàrem donar suport doncs, en el seu moment doncs, al, al cessament de les, a la suspensió de les funcions, com també vàrem donar suport al moment de la recuperació. Ara ens hauria agradat doncs, poder tenir una informació encara que fos senzillament dir que no hi, ha, no hi ha res de nou. Més que res perquè nosaltres som persones que cada dia doncs, estem informats i estem en contacte vivim tots aquests temes molt intensament però la gent del carrer moltes vegades diu si l'Ajuntament no diu res i si la premsa diu que aquí hi ha un problema doncs ens acabem creient a l'únic que ens diu alguna cosa Finalment jo vull lamentar profundament doncs, aquest sistema judicial que, que patim jo crec que els directament el patim doncs, que funciona a base de filtracions i a base d'altaveus i a base doncs, de moltes vegades d'informacions doncs, molt interessades o fins i tot d'intoxicacions i en aquest cas a més lamentar personalment doncs, que els moments i les hores que, deuen estar, que estan fent passant el senyor Toro en aquest cas doncs, sí que penso que personalment Molt bé senyor Casellas sí, igualment sí, nosaltres te mantenim, volem tenir tota confiança en el, en el senyor Torres, esperem que això es pugui es pugui resoldre com més havia millor, realment considerem doncs, que el manteniment d'un secret de sumari tant de temps és un abús per les pròpies defenses, el dret de defensa, etc, però sobretot els que els preguem és que tinguin dintre de la mesura que no afecti les possibilitats de defensa perquè això és una cosa molt seriosa Podem especular molt sobre si s'ha de ser més o menys transparent, però finalment el que prima és el dret a la defensa de tothom i fer-ho bé. Però sí que els volem demanar que siguin el màxim de, de, de transparents possibles, perquè al final es parla molt i tots ho hem de defensar al carrer d'una forma o altra i al final sí que assistim a situacions en les que el senyor Bustos o el senyor Oriol Pujol i altres però el sol fet de ser imputats han estat han hagut de, de deixar les seves responsabilitats, que no això que no les seves actes eh? per tant jo el que demano que hi hagi transferència que, que actuem eh, que, se, que per part seva eh, ho accelerin tant com sigui tant com sigui possible i sobretot que no hi hagi passos en fals senyora alcaldessa perdonim amb, com l'altra vegada que vam retirar les competències les vam tornar a posar per nosaltres això va ser un pas en fals no era necessari i ara sobretot doncs, prenem les decisions adequades sense alarmar ningú ...un pas en fals, però bé, són opinions diferents. Senyora Almedo. Sí, gràcies. Bé, en referència a aquest tema, nosaltres hem valorat i ens ho hem plantejat i des del Partit Popular doncs, també demanarem, en aquest cas, la dimissió del senyor i primer tinent d'alcalde i el cessament de tots els càrrecs públics que ocupa. Creguem que el nostre compromís amb la regeneració democràtica és incuestionable i que els veïns de Figueres doncs, no es poden permetre aquests dubtes de corrupció. A no? Llavors sí que també pensem que bueno, les maneres, nosaltres ens hem assabentat, doncs, com la resta dels companys per la premsa, i sí que crec que valia la pena doncs, haver-nos dit alguna cosa perquè hem tingut oportunitat de veure'ns. No? i després, doncs, la primera vegada se'l va apartar, doncs, tal com han dit ja, per no ser repetitiva, policialment, i vostè va dir que, bueno, se li retornaven les competències perquè no estava imputat judicialment. Per tant, ara ho està, doncs, bueno, no, no, no lliga, no? Doncs, per tant, nosaltres, com dic, demanem tota la dimissió de tots els càrregues. Gràcies. La presunció d'inocència hi és, per suposat, no volem dir que això hi ha, que ja serà el jutge que dictaminarà i esperem que sigui doncs ràpid, que la justícia en aquest cas, doncs, bueno, com sempre, ojalà sigui molt ràpida i, i, bueno, i que es compleixi que no ha fet res, no? I, ja. Gràcies. Ve cosa, sí. Doncs, la paraula a l'senyament el Toro. Moltes gràcies, alcaldesa. Bé, en relació amb aquest tema, com podreu suposar, m'és bastament desagradable i m'afecta personalment i per tant és una situació que voldria tindre resolt abans possible. En aquest sentit, demanar a la justícia que el que vull és anar en allà, poder explicar perquè tot el que he pogut fer fins ara va ser un dia de febrer anar a les dependències de la duana a parlar amb uns senyors que em van demanar sobre un tema molt concret que ara us comentaré de fet, a veure quan va passar allò, el primer que vaig fer va ser anar a veure l'alcaldesa i dir-li que li posava tots els càrrecs a disposició i ella va considerar oportú en aquell moment dir, pues, d'acord, en aquí els retiro els agafo eh, per a veure què és el que hi ha al cap d'un temps eh, que no hi havia res eh, pues, eh, va considerar oportú tornem Uh, aquests càrrecs, aquestes responsabilitats i he pogut continuar treballant amb la feina aquesta que em satisfà enormement i m'ho passo d'allò més bé. El fet és que aquell dia de uh, febrer em van cridar no, la duana i em van cridar i em van preguntar sobre un tema molt concret que era una conversa telefònica que vaig tindre amb el uh, gerent de l'empresa GRS. com m' explicat bastament quan cada vegada que m'han preguntat per uh, què va passar? I els vaig contestar m'han preguntat sobre aquest tema concret i em van fer unes preguntes molt concretes Escolti, és veritat que vostè va proposar una reunió a la Diputació per parlar d'un possible concurs amb l'empresa aquesta Regió Conyitant és que en aquesta empresa li hem resolt el contracte, des de Figueres el que havíem fet era resoldre-li el contracte i Figueres és tres vegades més gran que la següent empresa que gestiona el que ens tenia que assumir el de i interessava en interès de l'Ajuntament de Figueres que el servei que es prestés estigués degudament assegurat i en aquest sentit doncs, vaig fer aquestes gestions i vaig tindre aquesta conversa i això és el que em van preguntar allà, en allà a la duana i els hi vaig contestar tot el bé que vaig saber sobre el contingut d'aquesta conversa que aquesta conversa ha determinat lloc vist des d'un forat molt concret i només en aquesta i amb en un entorn de eh, no sé quines actuacions pogués haver tingut aquesta empresa els hi pugui semblar motiu per en, en aquell moment imputar-me i averiguar més sobre aquest tema, doncs ho entenc ho entenc perquè l'entorn era el que tenia aquesta empresa ara el que no entenc és que tots aquests mesos després continuï amb aquesta situació, jo el que vull és anar a declarar immediatament aportar aquesta documentació justificar que aquí el que hem fet és resoldre el contracte en aquella empresa i que en aquest moment nosaltres tenim un servei que s'està prestant i que tota la meva intervenció va ser aquesta i mai més, mai més va haver-hi absolutament res sinó que al cap d'uns mesos me de que em criden a declarar sobre aquell tema que havia passat l'any 2012 quan li havíem resolt el contracte a l'empresa en qüestió per tant, eh, havia preparat unes notes amb què eh, el que dic avui és que desitjo anar a declarar que reclamo que pugui ser ràpidament per aclarir aquests fets que tenen sens dubte una, una explicació a la llum dels interessos de l'Ajuntament de Figueres que són els que sempre he defensat i en funció dels que he actuat. Aquesta és la línia que ha presidit en tot moment les meves actuacions dutes en termes en qualitat de regidor d'Hisenda i com a persona que ha estat la defensa dels interessos de l'Ajuntament mai he rebut res ni m'ha ofert res per part ni de GRS ni el senyor gerent d'aquella empresa. El president de la Diputació, el senyor Joan Girot, en relació amb aquest assumpte va declarar el diumenge 10 de març del 2013. He parlat amb el gerent de Xaloc i el del Patronat de Turisme i amb els advocats penalistes i tinc clar que el procediment administratiu ha estat impecable i que no hi ha cap motiu per prendre mesures. Estic plenament d'acord amb aquestes frases del president de la Diputació, sé que així es reconeixerà per l'administració de justícia que quan s'aixequi el secret de sumari el que apareixerà serà el contingut d'aquella conversa, conversa i podré anar a explicar-li, en aquí sigui, que ojalà sigui viàtic i que ho portin cap aquí aquella peça separada en aquí a Girona perquè no tinguem que desplaçar-nos tan lluny i poder explicar el contingut d'aquest tema a la llum d'aquesta conversa història que us he explicat, que són els interessos de l'Ajuntament i d'una bona prestació del servei. Us ho agraeixo de tot cort en a tots els que m'heu mostrat suport i dir-vos que en la mesura en què l'alcaldessa ha considerat mantenir aquesta responsabilitat jo continuaré complint amb el meu deure com a ciutadà i com a regidor. Res més i moltes gràcies. Molt bé, senyor Montfort, si sisplau. plau. Bé, és... És, un, és una intervenció en relació a aquest o, sí, no, o no, estaríem en no un altre tot? no havia intervingut perquè va preguntar la senyor Font hem la roda així i sí, no sí, sí, sí. havia intervingut en el... uh, no, uh, simplement des del grup d'iniciativa uh, primer de tot de desitjar al senyor Toro que això es resolgui el més, el més aviat possible perquè entenem que personalment segur que ho està passant, que ho està passant malament i sempre posant per davant que que reconeixem el tracte exquisit que té el senyor Toro amb la resta de grups municipals que desitjaríem tenir amb tota la resta de regidors del govern, i malauradament no és així, però en el, en el seu moment, després d'una junta de Portaveus, on se'ns va fer quatre pinzellades del, del que estava passant, crec que era el mes de febrer, doncs després de que se'ns va fer quatre pinzellades del que estava passant, Uh, la postura d'iniciativa uh, va ser que ens semblava bé la mesura que es prenia cautelarment però que en el moment en què hi hagués una imputació judicial uh, des d'iniciativa per Catalunya demanaríem que que el senyor Toro fos apartat dels seus càrrecs i deixés l'acte de regidor i el grup d'iniciativa es, es manté en aquesta tesitura uh, ens, dol, ens dol perquè sabem que el senyor Toro ha fet una bona feina i torno a repetir, el tracte amb la resta de regidors és, és exquisit uh, però el moment polític i el moment social que està visquent el país uh, és molt especial Els casos de corrupció malauradament abunden i crec que pel bé de tots inclús crec que pel bé del senyor Toro uh, seria important uh, mantenir aquesta tesis aquesta postura que que vam, que vam defensar aquesta iniciativa quan se'ns va plantejar aquest cas i continuem continuarm amb la mateixa postura. Bés'quívieem amb el torn de pres i preguntes, Aviam... Bé, hem fet aquest torn diguéssim d'explicació de, d'aquesta pregunta, suposo que ja tornaria a tocar. Començó el senyor Gratacos, no té cap pregunta a fer, senyor Monfort. Sí, en el darrer ple vaig, eh, arrel de la proposició de llei del Parlament de Catalunya per tal de prohibir el circamanimals a, a Figueres, eh, vam demanar a la senyora alcaldessa eh, si ja que hi havia entrat aquesta proposició de llei en el Parlament Podríem encara que no sigui aprovada aquesta llei quan es celebreu el festival del circ aquí a la ciutat de Figueres, eh, podríem fer aquest acte de valentia política de dir, bueno, ja que ja aquesta proposició de llei s'aprovarà, de que no hi haurà cap espectacle de circ amb animals en el festival del circ o fora del festival del circ. Em va comentar que encara no estava encara no sabia la programació, encara no estava al tanto de quin, de quin tipus d'espectacles vindria, però que amb la mesura de possible intentaria intentaria complir-ho, aleshores la pregunta bueno, és, és aquesta, eh, si ja està al tanto de quina programació vindrà i si en cas de que en aquesta programació hi consti un espectacle d'aquest tipus eh, si pensa encara que no estigui provat, fer complir a priori aquesta, aquesta llei que s'aprovarà ben segur en el, en el futur Bé que el ple passat era que si hi havia aquesta llei, si pensava fer-ho complir, ara eh, em diu, encara que no hi sigui aquesta llei? No, vostè la va entendre com va voler, però la pregunta era aquesta. Bé, en tot cas, si és qüestió de pocs dies, uh, hem de rebre el que és concretament aquesta programació del Festival de Circ. Si no és demà, serà demà passat, perquè dilluns en roda de premsa presentem aquesta programació de, de, del Festival Internacional de Circ. Uh, perdó, no aquest dilluns l'altre, el 16 és exacte, és per tant, és qüestió de, de, de dies que la rebem estem pendents de que el promotor de l'activitat ens l'enviï i després presentarà aquesta programació en roda de premsa el dilluns 16 de, de desembre pel ben que entenc d'aquesta programació, que ja et dic no és, no és total uh, crec, i li dic ben clar crec que no hi ha animals en aquesta edició li podré assegurar quan tinguem aquesta programació en concret però la voluntat meva seria que no, que no hi fossin ja que anem cap a aquesta tendència de modificació de la llei de protecció del, dels animals que si no estarà aprovada el gener tu, ho estarà al febrer si no estarà al març vull dir, el temps no fa la cosa vull dir que crec que en aquesta edició d'aquest any no hi ha animals eh, a la programació i ho confirmarem quan tinguem aquesta programació en concret a finals d'aquesta setmana i la presentem el dilluns 16. Només un petit incís. Quan parlem d'aquest de, tipus d'espectacles sempre ens assentem només en el, en el fet de si els animals viuen bé o no viuen bé o si es tracten bé o es tracten malament. Però crec que és important també, a part d'això, l'incís del, eh, del valor educatiu dels espectacles en tot cas encara que, un, encara que fos un circ que vingués aquí que tractés molt bé els animals amb calefacció, ara condicionat i els fessin massatges i acupuntura creiem que el valor educatiu que pot aportar un espectacle d'aquest tipus sobretot per la mainada no, no és el correcte i per tant si sí que ara dintre de la mateixa pregunta el PREC li agrairíem que en la mesura del possible que vostè faci complir a priori aquesta futura llei de, del govern de la Generalitat Sí, tot i que trobo realment injust aquesta categorització del tracte dels animals, eh. Vull dir, vaig viure directament, vaig vaig veureu i viureu directament els tràmits que es van fer l'any passat en quant al transport dels cavalls que tenien lloc. o sigui, si parles amb qualsevol de les funcionàries de l'Oficina d'Agricultura del carrer Montaner, te poden explicar la de tràmits i la de, i la de preservacions que hi han en relació a aquest transport d'animals si es vol fer bé, si es vol fer bé i la cura que s'anté hem sentit a parlar de les boxes calafectades, del menjar especial dir, i, i quedaries sorprès de la, de la de tràmits i preservacions de vacunes i de, i de, i de necessitats que, que s'han de fer en l'oficina comarcal d'agricultura allà en el, carrer, en el carrer Montaner podem prohibir-ho en el circ però podem fer extensiu aquesta mateixa teoria, altres espectacles cavalcades de reis eh, commemoracions del dia de la Guàrdia Urbana tot tipus d'espectacles de, que usen cavalls. Ja no parlem d'animals. Bueno, parlem de cavalls que són animals, entenc i un espectacle en el festival de ciu de l'any passat que eren cavalls. He dir que comp perquè aquesta generalització d'aquesta manera ens portarà a l'absurd amb, amb certes exhibicions i en certs espectacles. Dir, no estem parlant de maltractament d'animals, estem parlant d'ús d'animals en espectacles que crec que és diferent. De totes maneres, per la seva tranquil·litat, crec que aquest any no en n'hi ha. Senyor Font, sí. Gràcies. A veure, des de, la, des de la creació de la taula de Figueres per un habitatge digne, que després va passar a ser a la Comissió de Persones Afectades per els una de les màximes preocupacions ha sigut el fet de poder aconseguir pisos perquè hi vagin famílies que han estat desnonades. Després, resultes d'aquí, doncs, una, de, una de les grans problemes ha sigut doncs, aconseguir aquests pisos i eh, som conscients tots plegats que una, un, una part important d'aquests pisos que estan buits a la ciutat estan en mans de, de bancs i caixes, hi ha hagut el problema, i l'anterior alcalde ja ho, ja ho va manifestar més d'una vegada, i vostès també han manifestat, de de del complicat que és doncs, que els bancs i caixes s'avinguin a, a facilitar l'ús dels, dels seus pisos buits. Em, som conscients de que hi ha properament una, una reunió en què s'han convocat eh, per eh, directius de bancs i caixes representats del que tenen pisos a la ciutat. Sí que ens agradaria doncs, que tan, tan aviat com es faci aquestes reunions ens agradaria rebre... Doncs, la, una petita explicació de, de quins s'han han dignat a venir a, a la reunió quina ha sigut la seva resposta i jo crec que ens hauríem de plantejar anar una mica més enllà i, i com Ajuntament fer pública quina és l'actitud que estan tenint els bancs, caixos, els bancs i caixes en aquest problema de, de que s'estan negant sistemàticament a col·laborar en, en solucionar un, una, una de les màximes problemàtiques socials que tenim o sobrement la, la, la més important que tenim a la ciutat doncs això, eh? però per una banda que ens, que ens facin arribar, si us plau, tant aïedat com es faci la reunió, el, el, el resultat, però també que ens plantegem com ajuntament de fer públic eh, com ha anat i en general quina està sent l'actitud dels bancs eh, davant d'aquest problema. Molt bé, entenc que era un prec. No sé si vol... La, la regidora d'Habitatge. Gràcies, alcaldesa eh, Joan, els bancs s han convidat a la propera comissió tècnico-política, que vosaltres també en formeu part. I en quant a, a, a la premsa, a les cartes que s'han enviat als bancs s'ha fet, fet una nota de premsa on es denuncia les reunions que es van portar a terme en un inici demanant pisos i eh, es comunica també aquesta convocatòria en els banquers importants en la nostra comissió del proper mes, bé, bueno, del mes de desembre. Gràcies. Senyora Mata. Sí. Gràcies, Sen alcaldessa. Jo formaré, formularé un seguit de preguntes eh, que segurament no me podran respondre en aquest moment, però en tot cas volia posar sobre la taula doncs, un tema vinculat al barri de, de Sant Joan. Amb la Junta de Portaveus de, del passat 26 de novembre eh, se'ns va comunicar o se'ns va recordar Uh, l'existència d'un estudi fet per l'empresa Vincle uh, en relació amb aquest barri. Aquest estudi, que és un estudi molt és profund, ha estat analitzat per les joventuts de, del nostre partit, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i ens feien un seguit de reflexions que jo us vull traslladar en aquí. M'agradaria mm, posar de manifest un tema és que crec que no, no, no m'agradaria que això fos interpretat com, un, com, una, com preguntes oportunistes, però d'altra banda crec que el que tampoc hem de caure és ara, en un dia, el dia 1 de novembre, el cementiri de Figueres va ser un moment zero abans no ha passat res i passaran molts anys abans de que tornem a fer alguna cosa perquè ara no hi ha diners. Per tant, doncs el, que, el, el sentit de les preguntes doncs, volia ser un continu, de dir què ha passat del 2009 en què aquest estudi es va fer a la data d'avui, independentment dels fets dramàtics i delictius doncs, que s'han ensavingut en aquell barri. Les preguntes, com que no són propis, doncs, com us deia són de, de, de la GERC, doncs les, les llegiré i diuen el sentit general de les preguntes és quins recursos públics s'han destinat a la zona des de l'any 2009 eh, derivats de, doncs, aquelles recomanacions que feia aquell estudi, eh, quines inversions socials eh, es van fer referent a les necessitats urgents que manifestava l'estudi, si s'han realitzat propostes i mesures concretes arran de les conclusions d'aquest estudi, eh, com des d'aquell moment es va pensar o es va planificar si és que es va fer algun tipus de mesures de redistribució i reallotjament de, de les famílies que viuen en el barri, i també sobre les accions concretes adreçades a, a, jo, a menors d'edat, que són un 40% de, de la població que viu en aquest barri, concretament en matèria d'educació doncs, afectiva o sexual i també en matèria d'inclusió uh, en l'entorn i inserció laboral. I Finalment, eh, si un dels aspectes que s'extreia d'aquell estudi que és de l'any 2009 i es va publicar al 2010, era la poca assistència de referents als barris, en persones o entitats, què es va fer eh, per cobrir aquesta necessitat. i on aquís doncs, també aprofundiríem el tema de què s'està fent doncs per la substitució del mediador que en el seu moment doncs, eh... Per, per la seva defunció, doncs, va, va deixar d'existir, si de manera urgent s'està fent alguna cosa per, per recuperar aquesta, aquesta figura. Val, entenc, doncs, eh, que tota aquesta informació la demana. De totes maneres, senyora Mata, el 2009, sembla que el govern de Ciu, el 2010-2011, governava amb Esquerra Republicana, i ficat que vostè mateixos devien tenir sense accés a la informació. no? No, a l'any 2010-2011, a l'any 2010-2011 el govern municipal estava conformat un pacte entre Convergència Noia i Esquerra Republicana. Per tant, entenc que deu tenir fil directe amb la, amb la informació d'aquell moment, però de totes maneres ja li, ja li proporcionarem realment un estudi. Aquest, aquest projecte existeix, es va fer l'any 2009, i el que es plantejava ara era una actualització d'aquest, o sigui, no tornar-lo a fer, sinó una actualització eh, pels tres anys transcorreguts, i si bé en aquell moment havia de servir de, de base, per la petició d'un pla especial amb la Generalitat, pressupostat entre uns 15 i uns 20, i uns 20 milions d'euros que anava lligat a una actuació urbanística molt complexa, lligat al, a l'àrea de... Al, al consorci de l'ARE d'aquell barri en concret, doncs, va quedar paralitzat en quant a actuació urbanística, però des del punt de vista social sí que s'han fet avenços amb el pla de desenvolupament comunitari i amb altres qüestions, però bé, li farem un informe complet, diguéssim, de, de, de totes aquestes preguntes que ens ha formulat senyor Caselles? sí, gràcies Alcaldessa, voldria tornar a referir-me i preguntar-vos sobre el tema de l'ordenança del taxi, senyor Iacorà perquè sí que és veritat allò de les nou places, però també és cert que hi ha dos taxis que estan operant a Figueres, que estan adaptats per mínims vàlids, però que són de nou places Llavors, no sempre porten minuts vàlids i molt habitualment porten nou persones i a més a més tenen eh, prioritat a l'hora de no han de fer la cua quan són anar a l'estació. Mm, jo el que li demano... És un prec més que una pregunta, o una pregunta i un prec. i demano que repassem bé aquesta ordenança i que en tot cas eh, s'instia algun procediment per eh, modificar-ho, perquè això que li estic està passant, llavors modifiquem ordenança i com es diu bogarment o tots moros o tots cristians no, no, no pot ser això Molt bé, senyor Borrego Gràcies senyora presidenta una, una referència si des de l'àrea de cultura doncs del Ajuntament hi ha alguna deitat triu dit, per prohibir o dit, poder batar eh, representacions d'obres en castellà cap ni una senyor Borrego no hi ha cap directiu i, i ara històricament ara no, no em ve el cap però eh, l'any passat em sembla que se'n va fer el se'n va fer una en castellà una obra important a més a més amb, perdoni però no tinc el títol ja li posaré un moment però és una obra eh, de la Celestina sembla seva el que es va fer. Sí, sí, el motiu d'aquesta pregunta és perquè el passat diumenge dia 24 de matí, eh, exactament en un programa de ràdio Nacional, el eh, director d'aquest programa va, per, va entrevistar a l'actor Daniel Feire. Aquest actor està fent una obra de teatre dirigida per Mal Gas, en el cas es diu "El venedor del Tetro. El, això està penjat al Ràdio, al Ràdio Nacional, tinc el hashtag li puc enviar, en un moment d'aquesta entrevista eh, bueno, comença l'entrevista parlant d'aquesta obra i bueno, aquesta obra s'ha fet a Madrid, Barcelona, Valladolid Bilbao, Palma, Sevilla, Sant Urti Màlaga, Hospitalet, Figueres i diu l'actor diu no, Figueres no ho diu perquè en Figueres amb no prohibit les eh, representacions en llengua castellana. Això està penjat en internet, per tant, jo vine perquè vostè ho vegi. Estranyat, però si no és així, això va sortir a nivell nacional. M'agradaria que es fes arribar un correu electrònic en aquest programa de Ràdio Nacional negant-ho això. Jo li faré enviar i sí que, sisplau, m'agradaria que es pogués aclarir això. Gràcies. Em sí, permet? Sí. Doncs li agraeixo sí, si em pot passar el enllaç, perquè realment és una afirmació totalment eh, falsa, perquè aviam, estic convençut, a més també la programació del teatre la, la pensa i la genera el director d'Arts Escèniques de la ciutat, el senyor Salvador Torres, i, i bé, estic convençut que ell, aviam, que potser es va demanar per venir Figueres i segurament la qüestió havia ser per qüestió econòmica no pas per la qüestió de l'idioma perquè ja li dic, l'any passat tenim l'exemple de la temporada passada que es va fer una d'aquí Figueres en castellà en tot cas, sí que farem el d'enviar el correu de, de rebuig senyor Montfort té alguna pregunta? senyor Font no. tampoc senyora Mata Sí, és l'última pregunta. El passat diumenge, que era 1 de desembre, el dia mundial de la SIDA, en contra del que havia estat el costum dels darrers anys a Figueres, jo penso de fa molts anys, no va haver-hi cap celebració. Ens consta que Aques ah, sí que va muntar una paradeta, però en canvi no, no es va ni des de l'Ajuntament no, no es va ni, ni transmetre informació ni promoure cap activitat, cosa que anys anteriors s'havia fet és un tema que, que sobta i desagradablement, volia saber si hi havia algun motiu i si és que ha canviat alguna, alguna línia d'actuació bueno, quan l'Ajuntament de Figueres sempre havia estat implicat donant suport a la, molt especialment a l'Associació Ciutadana Anticida. No, senyora regidora, té alguna explicació? Gràcies, senyora alcaldessa. No, de fet, la, la tècnica de salut, com, com vostè ha dit, Uh, cada any se n'ha cuidat d'aquest tema i aquest any es va posar en contacte amb aquesta associació i van dir que no volien, no volien fer cap activitat ni volien fer res i per tant uh, l'Ajuntament s'ha doncs, quedat uh, sense fer res amb ells, perquè érem amb els que col·laboràvem nosaltres hi posàvem la part logística i ells uh, posaven l'altra part i van ser ells que van dir que aquest any volien fer una cosa més més petita i que no, no calia més història van així, evidentment l'Ajuntament està disposat a ajudar-los sempre que calgui. Sí, senyora Mata. Jo en tot cas, ara sí que més que una pregunta faria un prec, Jo penso que està molt bé la col·laboració i la participació i el suport de les entitats, però hi ha temes als quals jo crec que si la societat civil, pels motius que siguin o pren la iniciativa, l'Ajuntament no els ha pot deixar... No, no els pot deixar de caure. Crec que hi ha coses que no depèn moltes vegades de la bona voluntat de, o de la voluntarietat de, de les associacions i si en aquest cas doncs, l'associació està en vores baixes o el que sigui, jo penso que institucionalment sí que hi ha coses que no podem deixar de reivindicar, doncs, com, com en aquest cas els doncs, drets de les persones que estan afectades per la, pel virus de la immunodeficiència adquirida. Sí, sí bon. Uh, com vostè diu, potser sí que s'hauria de fer així, però pensi que hi ha altres coses, en el, com, com per exemple les discapacitats, des de l'Ajuntament se'ls ha ofert celebrar el seu dia i les entitats no hi estan, no, no volen fer-ho. Com això hi ha altres coses, no ho celebrem tot, Evidentment que és un tema important i que hi ha molta gent afectada i que l'Ajuntament, torno a repetir, està interessat en celebrar-ho, però si després les entitats no, no tenen interès o volen fer-ho més, més petit, també se'ls de respectar, suposo. Senyor Casellas, té alguna pregunta? Sí, senyor Alcaldessa, sí, m'agradaria per al regidor de, de Mercat a veure, ens diuen des de l'associació de marxants i, i de, de diferents paradistes al mercat que s'està produint una situació en, en, en aplicació a doncs, l'ordenança i també de la directiva dels serveis comunitaris. Bé, s'està produint, o creuen ells, que s'està produint algun tipus de sessió en les parades que no seria del tot ajustada a dret i que interpretació que se'n fa des de la casa doncs, és, és, és discutible. Concretament, doncs, sembla ser que per poder fer la sessió s'ha de fer una renúncia una renúncia a la parada i això no s'està produint sinó simplement s'ha presentat algun tipus de declaració jurada conforme al paradista que se'n va deixarà d'exercir l'activitat en tot cas eh, suposo que això és una qüestió subjecta a interpretació però sí que el resultat final és que hi ha un moviment de parades que causa molt malestar entre els paradistes i nosaltres ens agradaria que el, en relació a l'escrit que ha presentat l'associació de marxants ens tingués informats i se'ns tingués i estigués ben cal el criteri de l'Ajuntament i sobretot que s'acabi doncs, la rumorologia doncs al voltant del, del funcionament del, del mercat. Vol respondre alguna cosa el regidor de mercats? Ah, perdoni, senyora. sí, senyora. Entenc que és un prec o... Senyora Omedo? senyora Omedo. Sí, gràcies A veure, això també serà un preec uh, La setmana passada um, havia, havia demanat per una instància una reunió amb el senyor Gécora el cap de mobilitat i després mm, el, i després vostè mateix no? i el cap de la Guàrdia Urbana, perdó, una reunió Allà, Llavors se me va comunicar també per escrit que sí que tindria aquesta reunió i llavors quan hi vaig anar doncs només era vostè present bueno, al final tampoc vaig entendre massa si havia sigut l'alcaldessa que havia dit que no, vostè que li havia proposat no va quedar, però bueno. uh, bé vaig trobar una mica doncs, de mal gust perquè era interess... el que jo volia demanar allà era interessant que assistissin doncs, les altres dues persones no? bé, ens varen quedar parlant i jo sí que vaig fer una sèrie de preguntes, era el tema de tots els busos, aquests doncs, que ara sembla ser que no parquen doncs, en, el, en el Garrigal i que llavors, doncs, bueno, a part que fora de Figueres i llavors, doncs, jo mateixa he vist dues vegades com aquest busos en l'Avinguda Salvador Dalí doncs baixen, baixen la gent sí que és evident que baixen pel costat de la vorera però bueno, en qualsevol cas, qualsevol dia doncs, és una manca de seguretat sí que li vaig dir que bueno, seria interessant que miressin de trobar alguna situació a veure algunes propostes, alguns aparcaments i esgessoris, vam parlar de la carretera de Llançà semblava que era com una mica lluny llavors li vaig preguntar sobre el tema del parc de les aigües i vostè, bueno, va dir dit doncs, que ho desconeixia i que no sabia dir bueno, dic allà, bueno, mire, deixem acabar, no? Eh, llavors ara, doncs, bueno, vaig veure l'altre dia a la premsa, que sembla sembla ser, doncs, que allà es farà un pàrquing també dissuessori eh, ojalà, sigui possible, d'uns 700 vehicles, no? Doncs el meu pre, és que s'estudi, es faci una valoració si llavors també podrien ubicar-hi, doncs, aquests busos i llavors, doncs, la gent ja podria aparcar allà en aquest pàrquing i podrien anar adreçar-se al centre perquè verdaderament són 10 minuts inclús iria pla millor perquè poder algú que es perdria passaria per, pel centre o arribaria doncs, a, a més llocs no? a veure doncs, si pensen fer alguna cosa al respecte o estudiar aquesta possibilitat com està aquest tema Gràcies. molt bé senyora Mata té alguna altra pregunta bé, ja, si algun en teniu perdó era un prec, Ah, ent bueno, entès que era un preg, eh? Senyor Iacora, si té alguna cosa... Sí, si li vol dir alguna cosa. Gràcies, senyora presidenta. A veure. jo crec que hauria de quedar meridianament clar que la intenció d'aquest regidor, en tant i en tant, amb delegacions expresses de l'alcaldessa, la, era atendre la petició d'un regidor del, del, del consistori, una regidora en aquest cas que volies posar determinat tema entenc que aquesta era la meva obligació i la vaig fer al molt de gust i ho faré sempre que convingui amb vostè i amb, els, amb la resta de companys en quant a les persones que havien d'assistir a la reunió em permetrà que le digui que crec que ha de quedar a criteri del regidor delegat i en tot cas sotmès a la superior voluntat de l'alcaldesa, amb quines persones s'ha d'acabar reunint aquell, aquell, aquell regidor o regidora que demana aquesta, aquesta reunió. Una puntualització sobre els terrenys del Parc de les Aigües. Jo no li vaig dir que no ho sàpigués. El que jo li vaig dir és que tenia la sensació de que els terrenys eren propietat de l'Incasol. Per tant, doncs, hauria de ser alguna cosa, li comentava, que l'Ajuntament, en aquest cas, personificat per l'alcaldessa, que a més a més és la que porta directament els temes d'urbanisme, que hauria de liderar aquest problema i la recomanava que parlés amb ella. Evidentment, de seguida que van tenir aquesta reunió, l'alcaldessa va ser puntualment informada. A veure, jo només he dit una cosa, jo vaig demanar aquesta reunió i llavors se me va contestar per escrit que sí, tal dia i tal hora. Doncs crec que també es podia haver contestat i dir, bueno, només se l'atendrà, només la l'atendré el senyor Gècora, el regidor de mobilitat. O sigui, jo havia demanat justament eh, reunió amb el caràcter Roger, bueno, el cap de la Guàrdia Urbana, senyor Riguera i amb el cap de la Unitat de Mobilitat, senyor Claveguera, eh, i el senyor Gècora, en aquest cas, el regidor de mobilitat. A llavors se me va contestar en referència al seu escrit data del 28 d'octubre del 2013 per la qual demanava una reunió per tratar del tema de l'aparcament d'autocars del Garrigal i vinguda Merinyan, li comunico que la podem portar a terme el dia 19 de novembre a les 10 hores a les dependències de la Guar urbana. evidentment que va ser així, però en aquí també valia la pena de dir-me doncs no, només l'atendré jo, jo crec no una bona resposta perquè quan jo vaig arribar allà dic contestant aquest senyor, jo va dir no amb tota aquesta referència que encara no la vaig acabar d'entendre, i en quan més que res, allò del Parc de les Aigües, home, si nosaltres el vam tenir, aquesta reunió, doncs crec que va ser el dimarts, o el dim... no, crec que era el dimecres, ara no recordo, ho, doncs al cap d'una setmana surt això a la premsa, doncs alguna cosa, bueno, vostè és el regidor de mobilitat, no ho pregunto pas, no sé, no, no, no en tenia ni idea, és clar, jo sí que li vaig comentar, doncs bueno, el Parc de les Aigües seria una bona cosa, no? i bueno, i vostè, doncs... Pues amb aquesta actuació que sempre el cateriritza que no ho sabia, senzillament això. Sí, uh, per torn de, de pregunta, senyor Caselles. Sí, ara. Uh, volia... No, és que se m'havia anat del cap. Volia saber quin és l'estat de comptes doncs, amb l'estat de comptes, a veure si en liquidat ja totes les associacions de veïns, doncs el que el que les subvencions doncs, anuals i si no és així és quan es a fer, a fer-se. I si m'ho permet, senyor alcalde, faig l'altra pregunta perquè no és una matèria que ens hagim de de gens, que és merda dir-se arrel del pla d'asfaltatge. Suposo que s'inclou també la creu de la mà aquells quan començarà això perquè és realment allà i si no ha de començar aviat, doncs, home, per ir a arreglar aquell tros que és que és molt de unidor foradet que ja. En referència a les en referència a les subvencions, subvencions de mà, li, li puc informar perquè aviam es paguen automàticament quan es presenta la justificació. O sigui, un cop resol, es paga el 50%. Uh, que això ja es va pagar en el seu moment i l'alta 50%, la resta del 50% es paga tan bon punt fan la justificació econòmica que, que s'exigeix i és tan fàcil com això i no sé en quin estat, quina situació sé que hi ha alguna associació que encara no ho ha presentat però bé, hi temps va a dir fins al mes de febrer En relació al pla d'asfaltatge, senyor Felip Sí, de fer el pa d'asfaltatge avui em penso que hi ha hagut una obertura de pliques no? doncs eh, llavors eh, això seria eminent però degut a les festes de Nadal que estem a sobre, el 6 i el 8 i el 24 d'algun, dic que ho deixaríem per després de Reis Sí, senyor Borrego Gràcies, senyor presidenta Avui, per de dies internacionals eh, ui, eh, del d'avui, eh, um, una mica tot lo que di la senyora Mata, uh, sobre el tema de, del dia 1, eh, uh, sobre que també verran de que la tradia mantenir pues el dia de la violència de gènere i em de tots el que vam estar aquí a la comissió, que va ser una miqueta a, a, com diuen a castellà de Mata, és a dir, sense enviar el correu que hi de matí, per ajustar quins, diu que no estava preparat. Clar, això que, que que no estava bé, el, el senyor Nomeno li va dir, hi havia cartells penjats pel carrer Feia Dias, i nosaltres no hi arribem aquí sense piguer res. El dia uns trobem, se fan coses, no sé si ens informa. Jo crec que es ha de tenir una miqueta de sensibilitat, a vegades són coses que, que bueno, la gent també s'hi fixa que a l'Ajuntament es fan coses o no es fan coses sobre aquest tema. Avui posem... Això, però bueno, aprofitant que avui és el dia internacional de les persones amb discapacitat no que l'Ajuntament ja ha hagut de fer res especialment, però sí que tenia que fer especialment, ja que aprofitant això durant eh, vostès que porten més de 7 anys en el govern les senyors de coherència eh, la nostra ciutat continuem veient encara passos dominants que no estan adaptats per les persones passos dominants que una banda sí i l'altra no ho eh, estem veient en tota la ciutat jo crec que aquesta ciutat dels detalls del més propera la millor, la millor ciutat del món, tot això és molt maco però escolti, una persona que, que té un problema de dificultat La dia per exemple el diumenge vas anar a la quina benèfica del Dufí i hi ha molts d'aquells doncs nois i noies tenen dificultat perquè van caure de rodes i un pare per exemple em va comentar això va comentar que... dic, bueno, doncs, si faig fer aquest prec, dic que la nostra ciutat estem molt enreda d'aquesta qüestió al pròxim eh, pressupostos eh, sí que presentarem una al·legació eh, demanant una partida específica perquè s'arregli això perquè es vagi més endavant aquesta ciutat i aprofitant això la setmana passada a Bombo i Platanet Suposo que després de, que des de l'associació de veïns, el president, jo mateix, es van queixar de les pesseres de, de, de les aigües, va sortir una notícia de part de l'àrea de comunicació de que això bueno, sortia demà i ja comencen, la setmana passada. Bé, ahir no havien començat. Una setmana. Sorpresa sí que va sortir. Però avui, ahir, no estava fet. I allò, escolti'm, allò sí que és veronyós. Allò no és veronyós, perillós perquè tenia que d'haver fet immediatament i si no, no he que passi ningú per allà no sé si vostè no s'hi ha passat a passar no sé si vostè s'hi ha anat a passejar però jo és, bueno, aquelles pues, fustes faltan claus pot, pues, és a dir estem parlant entre un institut i un col·legi i no s'ha fet absolutament res però sobre sobre, i disculpin l'expressió tenen la santa barra de dir en premsa que demà comença les obres fa una setmana, no s'ha fet res jo crec que escolti'm mmm si des de la societat civil, des d'un de grup de l'oposició estem pressionant, es diguin es farà tal dia, però no sortir això en premsa perquè esclar, a sobre queda malament i els veïns s'esqueixen tant a la societat com a nosaltres i crec que això no està bé i sobretot en un lloc que torno a repetir ellos, per allò és totalment Gràcies. molt bé entenc que s'han esgotat els torns de pregs i preguntes M'agradaria que se contestés a el que acabo de preguntar però un prec. Home, no sé, però escolti, jo li estic preguntant que hi ha unes passeres que t'han començat i me podrà però dir, però vostè que vostè... Pot dir el regidor si començarà o no començarà vostè ha començat la seva intervenció diguent que feia un prec escolti, aquí els precs se contesten no se contesten si el regidor no va contestar no contesti aquí hi ha la premsa i hi ha la de gent hi ha, hi ha... Ja, crec, crec, crec que no és per dignitat que senyor Borrego calmis, calmis. No, ha no, vostè ha, ha tot... començat la seva intervenció diguent faré un prec i els precs són precs però és igual, se li pot contestar, no hi ha problema, però ens ha despistat... Si hem com a col·legi, estem a com a col·legi. Ens ha despistat, si ens diu que és un preg i espera una resposta. Aquí hi ha grups que no han fet servir el torn, però també això no els diu pas perquè no el fan servir el torn. Però ja està. Senyor Quim Felip, pot donar alguna informació respecte a les passeres? Jo única cosa que li diria que miraré a veure què és el que ha passat. Jo sé que l'empresa ens va assegurar que començarien i no han començat, però jo també miraré a veure què ha passat perquè no comença. A veure, eh, de preguntes, jo crec que nosaltres, el nostre grup, que hem perdut, tindrem que, com diu el senyor Diego Borrego, doncs tindrem que anar apuntant a qui hem fet pre preguntes, jo crec que no hem fet, pre no, no hem fet les cinc preguntes que ens tocava. No, no, era, no, no, no, els prems, no, no, no, no, a veure, són cinc preguntes, però ningú diu que hagi de Senyor secretari, ens ho pots recordar una mica el redactat d'aquest article? Com anava? Perdó, únicament, va. únicament es, va, es va modificar la regulació de les preguntes. Els pres continuen igual que, que, que abans de fer la modificació de les preguntes. Bien. Doncs ara no, no he contat quantes preguntes han fet, però faci, faci una pregunta. Bé, bueno, faré les que toquin no sé No, no, és que clar, ara així són 5 preguntes, doncs jo crec que només n'he fet una i encara no ho sé, eh? és que clar, és que això què? Home, no, hi no, no, ja he fet... Igual, no? No, és que no, que no totes. sé, algú que porti doncs la comptabilitat d'això, eh? però realment... Bueno, ha fet un prec, no? ha fet ell, ha fet un prec, i una pregunta... No igual, Espera, vaig, resposta. Queda el problema. No, realment, eh, bueno, realment és, pat és patètic eh? bueno, a més a més estic contenta perquè ha vist que l'1 del ROM de... eren només cinc preguntes però el, el, les pregs podien ser indefinides o sigui podem estar aquí també fins a l'una 1 del vespre anar fent pregs bueno, a veure, doncs, això també serà un preg eh, demanaríem doncs, que per al proper punt ple però a supòs que pogués incloure doncs, bueno, una partida de 36.000 euros en quant al tema de... A veure, fa dies que havíem parlat de les dependències de serveis socials que estan molt i molt malament i creiem que, doncs, que han de canviar han de canviar d'ubicació. Uh, sí que des que el nostre partit hem fet una valoració amb els àpins i sí que hi ha doncs, locals i oficines i despatxos que s'ajustarien doncs, a les necessitats d'aquests serveis socials. Evidentment, això ja ho sabem, que s'ha de fer a través d'un concurs públic, això està clar, i doncs demanaríem això, no? que es pogués fer de cares al, al proper pressupost del 2014, que doncs, es fes aquesta partida de 36.000 euros, que és molt poc, per pagar lloguer, inclús donaria, fins i tot, doncs, si s'ha de fer alguna arregl de, de dits locals. Gràcies. No? Gràcies. Mm. Bé, voldria fer un, alt, un, altre, un altre plec eh, a veure, han sortit eh, bueno, estan penjats a la web eh, de, els sous dels regidors i dels càrrecs de confiança eh, sí que m'agradaria que bueno, el que és els regidors si es porten veus ha posat el, han posat els noms cap, cap problema eh, ni, ni res a dir, però sí que crec que també seria, seria bo que t'haguéssim posat els càrrecs de confiança doncs, els noms també no? Eh, si és el cap del que sigui, doncs a més a més amb el nom. I després també hem trobat a faltar en, la, en, la, en aquesta web de sous que no hi havia doncs, el que es cobra doncs, per assistències al Consell d'Administració de FICERSA, en aquest cas doncs, seria el conseller delegat per assistència 800 euros i després els consellers 200 euros per assistència, no? Llavors sí que també, doncs que es posés també la web, doncs en principi que jo sàpiga, és el senyor Pere Casellas qui va renunciar, jo mateixa i crec que hi ha algun més, però bueno, mi no em toca dir-ho, eh? I perdoni que ho dit aquí senyor Pere, però ho podia dir-ho, no? no? Doncs sí que m'agradaria, és un preg doncs ja que es posa tots els noms doncs no entenc per què no es posen els noms de les persones dels càrrecs de confiança Gràcies Sí, senyor Almedo, preg? sí a veure, això també seria un prec també seria en el senyor Gécora i també, bueno, tot el que és el barri del Poble Nou, o justament, doncs, poder ser uns carrers envoltant més del carrer Tarragona, varen tenir una reunió amb els veïns d'aquella associació i, bueno, el mateix de pràcticament de molt de barris, no? que estan, doncs, molt preocupats per la manca de seguretat, doncs, hi ha uns bars en allà, doncs, que no compleixen les ordenances a l'hora de tancar els locals, surten a fora criden, bueno, i hi ha una manca també de seguretat en quant a robatoris i bueno, si es pogués fer doncs, alguna cosa al respecte. Seria un altre pre, que a veure... Bueno, jo crec que pot ser pregunta, perquè no hem fet les cinc preguntes, eh? Vostè ho ha comptabilitzat, crec que Quant... ens en queden do... dues preguntes. D'acord. Llavors, ha sortit a premsa, defensa triga mitjanya a rebre l'alcaldessa de Figueres. Sí que m'agradaria, si vostè sap el... què és... és tot això, no? Que no... Sí, no, aquesta, aquesta, aquesta informació no, no ha sortit d'aquí alcaldia, del, del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament, Uh, si va llegint, l'article fa referència a la reunió de la Junta de Promotors que està convocada amb caràcter ordinari uh, pel dia 19 de desembre, em sembla, i és a la Junta de Promotors on a l'ordre del dia s'exposarà la petició de, de que es pugui exercir de manera rotatòria aquesta presidència de, de, la, de la Comissió Permanent. A mi defensa no, no, no em rep, s'ha convocat junta de, de promotors amb caràcter ordinari, la que es fa un cop a l'any i, i assistiré com a membre d'aquesta junta de promotors juntament amb el representant del, del Ministeri de Defensa juntament amb el representant de la Generalitat i juntament amb el, amb el president d'aquest consorci Sí, sí Sí, en qualsevol cas crec que, crec que també es podia haver fet una ratificació, imitar-me fa que aquí posi defensa que hagués posat el que hagués volgut, podien haver contestat i dir, bueno, doncs nosaltres no hem passat aquesta nota, no? perquè clar, defensa triga aquí mig any a rebre l'alcaldessa, doncs això fa un efecte que verdaderament, doncs bueno, crido una mica l'atenció, eh? però ja li dic, no és el cas que posés defensa en qualsevol altra cosa... Nosaltres respectem se, totalment no? la llibertat de premsa i el que es publica en els diaris... No demanarem rectificació si, si no surt de, de, de, del Gabinet d'Aquí de Comunicació, clar. Això no sé si és preco pregunta, eh, és com, bueno, no sé, com ho valoraran vostès. Eh, bueno, dic que estem molt contents, és el Partit Popular, que bueno, doncs el carrer Sant Llatge definitivament s'ha pogut tapiar, aquell solar que veníem reivindicant ja feia molts mesos, la veritat és que fa Caracoles. un pan de goig, ara com? Caracoles. Ai, el carrer Colècic, perdó, vull dir que fa un pan de goig, no? I també doncs, la, la plaça Boterrades, que també hi ha a la Tàpia i que realment bueno, hi havia una manca de seguretat i ha quedat molt bé. Gràcies. Bé, doncs entenc que si ningú vol més exercir una pregunta, un prec, s'aixecaria la sessió. Bona nit.